Mundu Otsak Ba esaten genuen gaurko elkarrizketa nagusia internazionalista egunaren ingurukoa izango zela, eta horretarako telefonaren bestaldean e, gure kolaboratzaa den fakun dauka orrattsaldean fakun. Arreta Gaurkoan elkarrizketatu bezala eta zein beste kolaboratzaile gixara hitz egiteko e, internazionalista egun onetaz eta internazionalista eguna berezia izango da askapenak 25 e, urte betetzen baititu nahibozu honekin e, hasi gaitezke 25garren urte urren nau, ezta? Bai, e, Euskal Herriko eragi internazionalista 25 urte betetitu aurten ezago data atzik, hau da e, askotan e, urte honetan on, esan dugu, 8-8 urte betetzen ditugula baina egun handia, ba, bihazte barru izango da, azaroaren amarrean e, altxasun, zakana erdian egingo dugun e, egun rebindikatiboa eta eta festiboa bebai, di, di kontu handiak batuko ditugu batez ere oroimena, e, orain artegindako lana eta Etozpatzeko eta elkartzeko eta eta aurrera begiratzeko e, arraziak ditugula. E, bai, ezinbestekoa da, atzera begirada bat e, botatzea, kon, kontuan izan e, ba, Nicaraguako irautzarekin, iraultzaren e, beroaren ondoan, berotazunean e, sortu zen e, e, askapena bera, e, aurretik baziren e, hainbat e, eragile, e, komitez e, elkartazunea diratzeko e, komiteak eta bar, eh, baina, baina bai, eh, internazionalismu urertzeko modu berri bat, hau da, eh, bin horabideko eh, esperientzi zenberdela, bin horabideko elkartrukak eta, eta, eta, bueno, momentu horretan, azko izan dira eh, Nicaraguara joan dako eskaldunak eta hoiek izan ziren eh, gure ikuspuntutik ez da, eh, Eh, dan ematera eta batzuk eh, bizitzaraino ematea ziren eta, eta, eta, eta hor daukagu, daukagu hainbat lagunen adibidea. Eta, eta bueno, hortik abiatuta mila esperientzia, milaka izan dira eh, askapena, askapena den esk, eh, bidez prozesuak borrokak eta er realitattuberinak ezagutzen ezagutu dituzten eukaldunak ez, ez, ez eta eskaldarrikoak eta eta bueno oien hoiekin e, berriro biltzeko eta eta errepaso moduko bat egiteko abozu eta hauetan bizitzako gauza guztiak ba Ba, zaiatuko gara gogoratzen eta irudikatzen e, altsazun, ez da zaroren amarrean. Eta esaten zenuen, bin horabidetako e, lana edo esperientziak, e, azkenean horixe e, da internazionalismoa eta azkenean Euskal Herrian internazionalismoa definitzeko edo irudikatzeko e, baskapena izango zen adibidireik garbiena, ez da? Bai, bai, Eskellerrian bai eh brigade brigade Lanarekin eh, bueno, aurre pauso, aurrera pauso itzela eh, eman genuen, eh, kontuan izan eh eh ba diogunean konturatu eh, kontura Tubargara Herri Bakoitzak badituela bere ezaugarriak, eh, bere borroka egiteko moduak eta eta inperioak edo imperialismoa que eh, hain Bateratua irudikatzen zaigune, zaigunean, bai iraganean eta bai gaur egun, ikusten dugunean, bombardaketak nola, nola antolatzen diren, e, zer ze rastazunak lortzen, direak, e, lortzen dituen e, imperioak e, aman komunean herri e, oso bat txikitzeko, eta, eta elkartazuna, horri elkartasuna elkartazunaba modu berean, e, irudikatu, osatu eta antolatu behar dugula eh noski eh denesan dutan bezala ezaugarri berdinak eh ditugula baina baina man comunean gauza asko eta eskapena brigadak ba, ba, bueno, oso oso pauso eh ezanguratsua eh, zuen, eh, euskal zuzuen euskalherriarentzat eta euskaldun hainbat euskaldunentzat eh bere momentuan baitzepasera bai Era, baita eh, Latino Amerika e edo, edo, edo Europako embate, txokoetara eh, joan dako eh, lagunek ba, badaukate hor esperientzia oso importantea eh, internazionaliismo eh, berta atik eh, sentitu ezagutu eta eta biz izan dutenek eh, ezingo dute astu. Eta horrekin lotuta, ba, aipatuko nuke, ba, blog bat, e, daukagula lamartxan, azkapena hogeita bost, izeneko blogean, e, testigantzak batzen, batzen ari garela, eta eta hori ikusten da, ez mosaiko mozaiko erraldoi bat, bakoitzak bere esperientzerekin, bere momentuarekin, eta, eta nola, nola gordeta ditugun esperientzeta bizizan dako momentu batzuk e, gogorrak, beste batzuk unkigarriak, baina sentimenduak eta internazionalismo eta elkartasuna ba, dira oñarri eta testigantza hoye guztietan. Orduan, ba gonbiatuko nituzke eintsuleak, ba bertarajo eta eta purka adibide, adibide batzuk e, ikusteraz zeinetan e, merezi du, merezi du e, ikusteko e, euskal internazionalismoaren e, aurpegi Haur zabal e, za, zabal horren moszaiko mosaiko polita osatzen ari garela eta eta asko eta asko geratuko dira kanpoan edo edoezingo ditugu bildu baina baina hori da adibide bate datozen bela belandaldedieke argi izateko ze iragana izan duen euskal internazionalimoak. Hmm. Goazene, hozu zentratzera internazionalista egun horretan, e, berezia izango dena, eta zer horkituko dugu e, altxasun azauraren namarrean? Bueno, zapatu horretan bi bihazte barru, ba, goizetik hasita azita e, amaiketan e, ongitorri izango da, e, bertan ausatea amaiketakoa e, joaldunak, e, txalapartariak, e, postu, material postu desberdinak izango dira goizean, Eta ja, ordu handik eta ordu ardira, amaik atarditan, eh, porroche eta irri laguna ken eh, bueno, payaso eta, eta artisten ikuskizuna, ikuskizuna berriaren, eman aldia izango da, eh, estrenatuko dute plazatik mundura, hau da, brigaden, eh, eh, brigaden sentimendua, edo, edo beste herri engan daukagun miresmena edo, edo, edo ezjakinta zunaba, Hori irudikatzeko bai um, ume batzuen begitatik eta nola e, nola hain txikitatik ja sortzen da, ezta, irrika hori beste beste ezagutzeko, beste herriak eta bidibideak, ez da, e, eta ba oso aukera oso polita eh gurazo direnentzat edo zen balai dituztenentzat ba Ba, altsazone, goizeko amaiketarritan, e, porroa txeterrien laguna egin ikusizun e, e, barriak ikusteko. E, Ama bietan, ekitaldi internacionalista burutuko dugu, e, hogeita bost urte eta urrera goaz e, izeneko e, ekitaldian, ba, errepaso dingo dugula, hori e, bost ilustro, E, boz atitan, e, hogeita boz urte hauetan e, irudikatuko etugu, ba, irudia, musika, olerkiak, eta, <coughs> eta baliabide, baliabide de braina izker, ba e, jortia kulturgulean, e, izango da, benetan, espero dugu unkigarre eta politi izango e, ikusi zen ikusteko aukera izango dugula. E internazioiz eta gero, bai, Herri e, Baskaria izango da, altxazun bertan, Eta arratsaldez, arratsaldeiko zeietan, madrildik etorriko dira Salvador Amor eta Gabilo Ortega, eh, rojo kantionero bikote gozatzen duten laguna, kurbilduko dira, ez eh, da lehenengo aldiz gurekin, eh, gure, gure jaietan, edo gure kitalitan parte hartzen dutenak, eta eta haiek ere presente eh, egona egon izuten eh, eltsasun, eta arratsaldeiko zeietan, eh, be euren e, ikusizun berriak somos pueblo e guste izango dugu eta ja gero zortzietan herriak e, gora marcha, hau da eh bueno herriak e, e, e, altza zuen presente gongo direla irudikatuko dugu e, kaleetan sear colorea e, que ikurrak musika eta eta bueno algian sorpresa batzu gehiago izango dira Eta ja, bueno, gaueko amarte erditatik aurrera konzertua, hor e, burunda pilote lekuan, e, eltsa zuren erdigunean, e, obrin paz, bendeta eta el oso pilote txirria doztaldeen eskutik izango da. Uh -huh. Ko, komendatzea, vendetak bendeta, egin duela, e, a, e, gure, o, eta bost, garren urte gure abestia, eta, eta gainera, bueno, bendeta Glaster disco bat, eh, disco berri bat galeratuko duela enteratu dugu azte honetan, ordu nagian eh, abesti berriak entzuteko, eh, aukera izango da, eta, bueno, kontzertu potente, hasta obrinpaz eh, balentziatik eta horriko dira, haiek ere internazionalistak, eta, eta oso kartele majoa osatu dugu guzti uh, dugu. Hmm. Ba, ikustenari naiz, ez eh, sartu naiz orain na eh, aiipatu duzula azkapena hogeita boste, eh, blog hori eta ikusten dut benetan benetan emankorra izan dela, jende pilla bateek, eh, bere esperientziak, bere bideoak, eh, bere kantak ere bai eh, bertan argitaratu dituela, eta oso eh, ba, esangguratsuua da azken finean, finan azkapak eh, eh, mandako guzti, guzti horreta, eztan. Bai, bai, se hazi eran, hazi, hazi ginen bilzen historioak eh, oroitzatenak, eta bertan konturatu ginen, eh, bueno, bueno, asko eta asko badirela, eh, bakoitzak bere, bere, bere txaren mm, zati txoko batean, agian argazki zaharrak, agian kartelak, eta purka-purka puzlean di hori osatu joan ginen, baina, Hori, bezan duzun bezala, denetarik de, de e, e, dagoela eta izan daiteke bai gutun bat eskursidat bere momentuan, edo kartel bat, edo, edo abestiak, edo, edo historiak. E, azkenean, azken batean, azko, azko izan dira esperintza personalak, e, eta baina kolektiboki herri bat zegoela e, atzean, E, e, e, esperientzia antzekoak, bizi izan dagoak, baina, baina, baina, bueno, ezin dugu zenbat izan dira, zenbat brigadistak bidali zituen askapenak e, azken, e, o, ama bost urte hauetan, e, brigaden esperientzia ezen hasiera aziera, azieran e, jorratu, baina, baina, bai, e, e, ezin, ezin ditugu zenbatu eta Eta ez dago eta da, da zerrenda bat, baina, baina asko izan dira eta, eta bueno, hoi guztiak gombidatzeko guztia ba, ba behin eta berriro esfortzo egin behar dugulaz, badakigu azaroren amarrean e, gauza asko daudela, ja, agenda duta Euskal Herrian zehar, iri bezbrenetan, baina zakanan el kartuko gara... E, egun daka eta egun daka internazionalistak eta, eta dietako asko, ba, ba brigadistak izan dakoak, edo, edo internazionalismo sentitu izan zutenak. Edo beste eragile mota ezberdinak, baina azken batean ulertzen dugu internazionalismo transversal izan berdela, hau e, edo zer borroka puntual batean izan la garrantzia internazionalismoak, Eta, eta beste herrien esperientziak, bai, arlo puntualetan, bai, orokorretan, bai, mundu bai, azke bat e, amesten dugun ontzat, bai, ezinbesteko dela aurrera begira bai, indartxu agertzea, eta, eta gero, gugo gu, gu, gu, gu, behia horrekin gainera. Fago ondo neirutzem asaitzu agurtuko zaizut, eh, porrotxe grabatutako bideo batekin, askapena hogeita bosteko blog horretan dagoena, baltxasurako internazionalista eguna deitzen. Eskerrik asko eta eta animatu zaitezte eta altxuzuen elkuskiko dugolkar azaroren amarrea. Oso on, Ifaco Mam, esker. Venga, mi esqueso ei ondisan. Chao, pues que tu ti Mari Lucci, aufa cuadrilla, datorentzaro aldet, amareal, antxalshut, askapenak hogeita urte betetzen dituela ospatuko du eta ospatuko dugu de Hogeita no? A 24 urte geure kolore barez, euskaratik elkartasunetik, alaitasunetik, aupa koloreta gonduoa! Antxalaren amarealan antxasun, boiseko amaiketan, hasiko da egun osorakop prestatu den festa izugarria. Joan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 Come servi un tempo la solidarietà, il mutuo soccorso perché non siamo soli, contro il nemico, sono tutti con noi Eta peruañar La tomba del imperialismo en decavar nuestra represión y sangre Acumularon entre nuestras venas Harto de andar oprimido Por la gente que nos olvidó Levantemos la cabeza Que la historia se defiende en la calle y Si el pueblo se revela Se levanta y se revienta la voz Esca plenera De Herria batzen Hamentxak egiten beti bihurtzen Na segi, segi Herria batzen Bide beretik aurrera ekiten Na segi, segi Herria batzen Hamentxak egiten beti bihurtzen Na segi, segi possibly, Herria batzen Bide beretik aurrera ekiten Na segi, segi Herria batzen Hamentxak egiten beti bihurtzen Na segi, segi Herria batzen Hamentxak egiten beti bihurtzen Gerria batzen, amentsak egiten beti bihurtzen da segi, segi